бо чув про вину, що не вклонився пам'яті матері, йдучи на війну. Він знайшов те дерево, яке виросло в узголов'ї рідної, і тільки торкнувся рукою до нього, як на землю посипались перестиглі вишні, і птиця не скривала їх. Напевне, і її поменшало у війну. За дерев розгортаючи туман, вийшов пригорбаний, облитий віною прицвинтарний сторож, який піввіку зустрічав домовини і жив поміж могилами і хрестами у старій, схожій на печерицю каплицці. Він не впізнав Данила, бо в цій божевільній коловерті часу осмерк його розум. Придивляючись побілілими очима до подорожнього, скорботно запитав, «Ти, ж, чоловіче, не з з тутешніх діду. А я щось не пізнаю тебе. Старих усіх пізнаю, а на молодих не вистачає пам'яті. Чого ж ви, діду, дома не думуєте? Як же мені домувати, коли стара ось тут під барвинком спочиває, а всіх синів і внуків забрала війна? Ти маєш у хаті одні плачини вісток. Може, нарвеш собі яблук чи грушок? Зародили їх в цьому році, аж гілля ломиться. Чуєш? І Данила справді почув, як недалеко відчахнулася, загупала плодами гілка. А старий далі туманів біля нього. Ти ж з війни вирвався. Звіни. А про моїх дітей і внуків нема ні слуху, ні переслуху. Такого кровопролиття, як тепер, і за татарщини не було. На очі навернулись старечі сльози, і він поніс їх з крихтами місяця до каплиці, де всі ночі стереже постарілих богів, які б мали стерегти, остерігати і застерігати людей». Скрипнули перестояні двері каплиці, і Данила наскрізь прорізав тяжкий чи то стогін, чи то схлип. Діточки мої, діти, де ж ви тепер? То не богиту жили, а людина, яка увесь вік була з мовчазними богами. Кінь по коліна зайшов у брід, м'яко почав перебирати губами під свічну воду, потім заіржав. І з того боку берега на оболоні теж озвалось іржання. Його смоток ніби під хльоснув воронця, розбиваючи хвильки і хмари в них він пішов, пішов, пішов уперед, потім, витягаючи шию та зітхаючи, мов людина, поплив на той берег. Данило аж руку приклав до очей, згадав бій біля річки і як її перепливали осідлені коні, що пережили вершників. А тим часом Воронець вибрався на сухе, обтрусився, стріпнув гривою, захопив у неї пасмо місяця і зіржанням помчав до свого товариства. Біля старої з випаленої душею верби Данило побачив непров'язаного човника, потягнув його до води, тут знайшов кілок, яким рибалки припинають сіті, відгрібся і тихо-тихо, ніби у сні, поплив до того берега, до свого кохання, до своєї мирослави. А може і справді він впливає у сон? Бо велику чародійну силу перетворень мають наші вечірні ріки і броди, коли в них тоне і не тоне місяць, коли в таємничих ямбах очеретів задихає птиця, коли сматки туманів, не наче діди, не знають, де знайти пристановище, коли біля невигадливих прибережних осель, відділяючи їх від городів, стоять не тини, а зношені рибальські сіті, коли на подвір'ях у пошані доживають свій вік. Старі човни... Скільки ж є доброго, Прекрасного